Du lytter til det tomme magasin, med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Nu kan du godt begynde at varme lattermusklerne op, for nu kommer hele Danmarks nye sitcom. Halløj på nyhedsredaktionen. Følg med i livets gang i et stort dansk mediehus, der på en gang både kæmper mod tiden, men også med at følge med den. Ej, ej jeg nu, der har set praktikanten. Jeg kunne godt bruge lidt pik med Ah, Det er bare for arbejdsklimaets skyld. Apropos klimaet. Skal vi så ikke snart spørge Bjørn Lomborg, hvad han mener igen? Eller Lars er Jeg gider i hvert fald ikke levere min Audi A4 tilbage nu. Nej, hvor skulle du ellers få uledt din kvindelige kollega <laughs> I kopirummet? <laughs> Ej, det går ikke, for der sidder redaktøren jo allerede og spiller nat af til sin fratrædelseskontrakt. <laughs> oh, oh, breaking, breaking! Der er en psykopat, der står en kvinde i på en hjembygget ubåd. <laughs> så ved I alle godt, hvad der skal ske nu. Ja, vi skal have sendt praktikanten ned på lagt glas efter en kage formet som en ubåd. <laughs> Jeg Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. en Hr. om Hr. kommer snart på mm, du til Det. Hej, mit navn er Billy, og velkommen til Telefontid, programmet, hvor hele Danmark ringer ind og taler om, hvordan de synes, det går i Danmark. Hold kæft, en god idé det var. Det kan ikke gå galt. Nå, først har vi Tina fra Typerøn igennem. <tryk> Hej Tina. Hej Billy, og tak for et godt program. Selv tak, Tina. Hvad, hvad har du på hjertet i dag? Jamen altså, jeg vil bare opfordre alle til at tegne Mohammed-tegninger. Ja. Så, så mange, som i overhovedet kan komme i nærheden, jeg bare tegner dem på vægge. Tegn dem på hinanden, tegn dem i ansigtet, bare tegn dem! Ligesom at Støjberg siger, at hvis vi vil beskytte danske værdier i Danmark, så skal vi huske at angribe alle andres værdier, altså. Ja. Og, og hvis vi ikke må lave respektløse, ligegyldige tegninger af andres gode, hvad er det så tilbage, af det Danmark, vi elsker og kender, så forsvinder Dannebro, så forsvinder Sørensen så bliver det bare mælk! Ja, ja, okay, ja, okay... Og så altså... kommer falaflen lige pludselig, og så halvtukker den os alle sammen, falaflen er farligt! Hva? Um, okay. Er andet, du vil sige Ja, jeg synes faktisk også, at det er for dårligt. At man nærmest ikke kan være dansk i Danmark længere. Altså uden, der kommer en eller anden muslimer laver kebab. Lidt hurtigt på en. Ja, okay. Og så øh, okay, så, hvor, øh, hvor helt præcist er det, du du ikke må være dansk i Danmark længere? Synes du Tina? hvor, øh, hvor kommer muslimerne og, og, og stopper dig i din danskhed med deres øh, kebab? Ja, men det gør de i min drømme, for eksempel. Altså, i min fantasi når jeg sover. Eller hvis jeg lige sidder og ikke skal ud og kommer til at tænke på alle muslimerne. Det er så tæt på, at de er kommet ind i hjernen på mig. Ja, okay. Jamen, tak for det. Tak, Tina, og farvel igen. Nå, jamen... Øh så kom programmet i gang. 30 sekunder tog det, og så fik vi endnu en frikadellehævner igennem klar til at ødelægge den gode stemning. Men så er Danmark. Det er Danmark, vi kender. Nå, vores næste lytter hedder Christian og kommer fra, fra Greve. <coughs> Jamen, øh, så lad os da høre, hvad han har at sige. Hej Christian! Dag Billy, jeg vil bare lige sige, at jeg er fucking træt af, hvor mange hellige pikhoveder, der lister rundt i Danmark, mand. Ja. Og tror, at alt er fucking fryder, gammel og, og morgenfruer og morgenbasser og sådan noget. For det er det kraftede med ikke, mand. Der er så mange, der ikke er bange for pærker i Danmark. Der er så mange, der burde <tryk> være bange for pærker. Der er heller ikke nogen, der er bange for nævende og <tryk> det burde de også være. Fordi begge to kommet for at tage det hele fra os, mand. Pærkerne, de vil ikke lære at spise dæksflæsk og næerne. Ja, jeg ved kraftedeme ikke, hvad deres plan er, men altså, det kan sgu da heller ikke være godt. De er ude på et eller andet, ikke? Alle sammen, med Alle, der ikke ligner mig, ikke? også, kan man sgu ikke stole på. Sådan er det altid rastet, er, er det altid sagt. Hvis man ikke er en fed mekaniker til med brune armhuler og snavs og rød med blod på knårne fra weekendens slagsmål, jamen ved du vide, hvad, hvem fanden er der så, mand? Hvis du ikke altså, knipper din søstre og arbejder sort, så taler vi bare ikke samme sprog, og så synes jeg alle taler du skulle passe med dig. Godt, det var alt -for. Christian, heldigvis. Tusind tak, det var alt for den her gang. Følg med igen i næste uge, hvor jeg af uansagelige årsager igen giver ordet til en helt almindelig, hygge-racistisk, forholdsfuld, egocentreret, grøntende grisedanskere. God aften, velkommen til. Her har du lige et menukort. Mange tak. Vil du starte med noget at drikke mens du lige kigger eller eller hvordan er man lige så? Ved øh, Jeg kan bare ved, kan ikke bare få en cola og lige sidde med bare lige bare lige en lille en cola. Har jeg bare lige en harpelaps bare lige en kold cola. Mm, cola. Du ved bare lige en god cola, ikke? Det er great. Øh, ja. Ja. Jamen så så henter jeg lige en cola til dig. Super, super, super. En du cola. Bom bom bom bom bom. Nå. Så lad mig se på min nye cola. Hvad sker? Uh, hvad sker? Hvad sker? Jeg skal bare have været lækkert, været lækkert, hvad lækkert. Hvad smager mausen efter? Hvad kunne det være lækkert at presse ud af ringen senere? Åh, ah. oh. oh, for helvede. Åh, oh, når man snakker om... Åh, når man snakker om solen. Åh, oh, nej, for helvede. Oh. Ej, hey, når man snakker om solen. Jeg skal da snart på Tode Lede, hva? Uh, ej, det kom lige pludselig. Det kom lige pludselig. Værsgo, her er et stykke cola. Ej, det er lige oppe over, det er lige oppe over. Hvad hva, hva, hva sker der? Er, er du okay? Ja, det er fint. Oh, jeg så Lige pludselig, lige pludselig så skal jeg bare lige på toilettet, kan mærke. Det kommer simpelthen som lyn fra en klar himmel. Okay, jamen øh, det er lige ned ad trappen herover så bare til højre. Nej, jeg skal lave pølser i en blæ. Hvad? Altså, jeg skal have blæ på, og så skal jeg være alene. Jeg skal have en blæ på, og så skal jeg være alene, så skal du gå. Ja, øh, ja, jamen, jeg vil, jeg vil rigtig gerne gå. Nej, nej, nej, du skal ikke gå. Altså, jeg skal have en blæ på først, og så skal du gå. Nej, altså, jeg har slet ikke nogen blæ, og hvis jeg havde, så skulle jeg den onde lyn mig ikke give dig den på, kan jeg godt sige. Men stil. jeg skal lave pølser i en blæ. Altså, nej, du, du, du er en voksen mand. Please! Prøv, du er tydeligvis ældre end mig, så du skal lave pølser på toilettet. Jeg, jeg så, du kom på cykel, så kan du også godt lave pølser på toilettet. Men jeg tør ikke. Hvorf Hvorfor tør du ikke? Der er for langt ned. Hvad? Der er for langt ned i toilettet. Jeg er bange for at lave pølser, når de skal helt derned. Men... Men det, det er jo ikke farligt, jo. Det, det værste, der kan ske, det er, at der plasker lidt vand op på numsen. Hvad? I så skal jeg slet ikke derude. Nu skal jeg. Jeg skal have pølser i en blæ. Jeg skal virkelig lave pølser i en blæ. Jeg skal have pølser. Blæ. Blæ på nu. Nej, altså, men du kan ikke få lov til at lave det i en blæ. Altså, jeg har ikke nogen blæ. Hvorfor? Hvorfor vi er en restaurant? Hvorfor skulle vi have voksne blæg liggende til voksne mennesker? Hvis du skal på toilettet, så skal du på toilettet. Så må du sætte dig på toilettet og lave pølser ligesom alle de andre. Men jeg tror ikke. Hej. Har, I, har I en potte? Nej. Vi, vi har da ikke en potte til voksne mænd på en meter Altså. Nu må du sætte dig ud på toilettet. Hvad nu, hvis jeg falder i? Hvis du falder i? Ja. Yeah. Hvor... Hvor stor tror du, vores toilet er? Du falder sgu da ikke i. Men hvad nu, hvis jeg gør? Må ikke nok få en blæ på? Please? Nej, du kan ikke få nogen blæ. Jeg har ikke nogen blæ til Men hvad du så kan du så ikke gå med ud, så kan du holde mig i hånden, så jeg ikke falder i. Nej, nej, det vil jeg slet ikke. Jamen så tør jeg ikke, så lad jeg pisse i bukserne. Prøv at, hvis du skider i bukserne på den her restaurant, så får du aldrig nogensinde lov til at komme ind igen, forstår du det? Du kan være lige så sur som du vil, men vi har ikke nogen blæer til voksne mænd. Nøj! Nul! Nøj Nul blæer! Jeg, jeg gider, jeg holder dig ikke i hånden, mens du sidder og skider, for du er en voksen mand, og du kan ikke falde ned i toilettet. Så nu får du lige en sidste chance. Gå på toilettet selv, det er ned ad gangen og til højre. Eller skride til de cykler og skride bukserne. Hvad vælger du? Jamen jeg vil gerne stille en bøf Hvad? Du Skulle du ikke lave pølser allerede? Ikke længere. Okay, så, så en bøf Ja. Og så skal jeg bare lige høre, øh, har I et par ekstra bukser, fordi jeg har lige skidt i mine? Jeg henter en bøf par næse. Det tomme magasin! Først kom serien Rigtige Mænd. Sæsonger fik vi til at lave rigtige mænd ud af en gruppe fede lortemænd. Så kom serien Rigtige Mænd på dansesrejse, for det var ikke nok, at de havde tabt sig, dyrket sport og gjorde alt, hvad der blev sagt. Nej, klamme dumme mennesker skal også huske at sige de og sige tak. De skal kunne lave kebab og synge i kor. De skal bede til Gud og danse ballet, ligesom alle normale mænd. Og nu laver er Prikken over Eget dette efterår med serien Rigtige Kvinder. Selvfølgelig mindre seks fede kvinder skal lære, at brunch ikke er noget, man spiser på McDonalds. Se dem vælte rundt til Zumba i Kolding og grin. Grin til du sprækker, når de skal strippe foran deres familie til den store finale. Glæd dig til efteråret på DR2, hvor vi laver kællinger til kvinder og viser, hvor meget du faktisk kan få ud af det svage køn, hvis du bare fortæller dem, hvad de skal gøre, så de slipper for at tænke selv. Det tomme magasin. Nå, jamen, du vil gerne tale med mig om, om noget, kan jeg forstå? Ja, øh, jeg har gerne vil sige det her i længe, og, og, og nu føler jeg, at tiden er inde til det. Det er fordi, ja, det er fordi, Finn har pillet. Hvad? Ha har Finn pillet ved, ved dig? Ja. Find? Altså Finn? Finn fra HR, eller hvad? Ja. Shit, mand, det er jeg fandme ked af, Miriam. Det er jeg ked af. Ja, tak. Altså, det, det, er, det er jeg faktisk glad for at høre, fordi jeg, altså, jeg synes ikke rigtigt, det kan være rigtigt, at vi skal finde os i det længere. Altså, det, der, der bliver simpelthen nødt til at være en konsekvens ved den opførsel. Jamen, ved du hvad, jeg, jeg er fuld. 100% fuldstændig enig med dig, fin, Find han er bare fyret, du. Ej, det, arh, det synes jeg måske lige overkendte altså, altså, jeg gider ikke at gå og være sådan en, der får et ry, øh, for at få folk fyret, altså. Nej, okay. Jamen, øh. Jamen jeg hører, du siger, så, øh, så går jeg ned, og så siger jeg til Fint, at det der Fint, det må man ikke, finde. Ej, det er for lidt synes jeg også. Altså, han skal, altså det bliver sluppet, hvis du bare går ned og siger det til ham. Det skal sgu ikke passe. Finden han piller, og så, og, og så får han bare en hurtig kommentar. Altså, altså, der skal falde brand ned. Det, det, det skal kunne mærkes. At, at det der det finder vi er i, fint. Okay, så opsiger vi Finn med 14-dages varsel. Nej, det altså. Ah, oh, synes jeg måske også lige overkanten. Altså du ved, finden han er gift med sit job. Altså det kommer til at smadre ham fuldstændig. Okay, jamen, øh, men så går jeg ned og så siger jeg til Finn, At Hvis han bliver ved med at pille, så bliver det sgu værst for ham selv, du. Nej, det er, også, det er sådan noget noget igen, du ved. Finn, han har pillet mange gange, og det skal bare have en konsekvens af, at han piller. Det slutter nu. Det skal være helt slut med det pilleri, Finn. Ja, okay, ja. Men ved du hvad, så går jeg ned til Finn, og så siger jeg, Finn, pak din ting, du, for du er hjemsendt i en længere periode, fordi du går og piller, Finn. Ja. det er også bare, jeg synes også bare, det er stramme på en eller anden måde. Og sende ham hjem. Okay, men så går jeg ned og siger, fy, Finn, du skal han ikke pille, Finn. Ej, det synes jeg sgu. Det er også... Og igen, så bliver det slappent. Så bliver du slatten der. Det skal fandme kunne mærkes, når man går over stregen. Det skal bare stoppe. Okay, så beder jeg ham op at stoppe med det. Det er jo ikke nok. Han skal straffes for det, han har gjort. Okay, så går jeg ned, og så sparker jeg fedt lige i klunkerne, du. Nej, altså... Det er, også, det er også i overkanten. Lås ham i løgne, det skal du sgu ikke. Okay, men så går jeg, jeg går ned, og så niver jeg fedt lige Brøsterne? Nej, for helvede. Det er for svagt igen, det der. Altså, det bliver nødt til at være mere end bare momentalt ubehag. Find han piller, og det har han gjort alt for længe, og derfor skal han bare have ham en stor hammer. Der skal statueres et eksempel, så andre folk holder sig fra den slags opførsel. Okay, så tager vi fint, og så sømmer vi om op på et kors i kantinen, og så sulter vi ham i 14 dage. Ej, okay, det er altså, det synes jeg er ekstremt meget i Jamen! H -h hvad fanden vil du have, jeg skal gøre mere jamen så? Du, du skal sgu da ikke råbe med mig. Det er sgu da mig, der er den får rettet. Det er mig, der offer. Nej, hva' hvad? Det er af mig, der er den forurettede, du. Det, det er fanden med mig, der er det. Ja, så fucking træt af at arbejde med andre mennesker. I laver jo kraftedet med ikke andet, end at gå og pille jer selv og hinanden i røvhullet. Ja, så fucking social handicapet, at I ikke engang kan arbejde i et røv, kedeligt revisionsfirma, uden at det bliver til et afsnit af Dallas møder madmen. Hvad helvede er det, i gang i? gang Hvorfor er det så fucking svært at passe sit arbejde og så gå hjem og hive sig selv i kønsdelene uden at krænke andre mennesker? Er I bygget af, af snob og pis eller hvad? Er I fucking mutanter? Hvad fanden er der galt med jer? Nu er det kræftet med mig, der siger op. Jeg gider ikke mere. Jeg går tilbage til mit gamle job som hundeluftere, for de snuser og fandme også anden i røven og i hinandens ben. Men der er ikke væk så meget brugt Nu er det dig, der er chef, Miriam. Farvel! Hold kæft. Nå, jamen... Okay, så er det mig, der kører firmaet nu altså. Hvem er det? Det er fedt. Øh, hvad vil du finde? Det er, fordi låne sætter sig på mit ansigt, når jeg prøver at spise min frokost. Åh, øh, for helvede da! Du lytter til Nattevagten. Når jeg er alene så elsker jeg at lege med mine næsser. Mm, jeg leger med næsser. Uh, jeg elsker at give mine næser bad. Jeg elsker at give dem noget nyt tøj på. Jeg elsker... Vask deres huse, så den bliver dejligt bløder. Det værste ved at lege med næser, det er, når de siger, ej, lad være, jeg skal hjem. Stop, jeg er ikke næse. Jeg er mellemleder i Scandic, uh, Scandic Group. Jeg, uh, jeg spiller for bejrigt i München. Oh, og du kæft, næse.